قال المعظم رحمه الله تعالى وَخَلِّصِ الْفِتَاحَ مَحْذُورًا عَسَى خوف اجتباهه بمحظورًا عَصَى وَرَاعِ شِتَّةً بِكَافٍ وَبِتَى كَشِرْكِكُمْ وَتَتَوَفَّى فِتْنَةً معنى هذا هو خلص انفتاحا أو خصفا يسر أداك انفتاح بذال دا محظورا أو بسين دا عسا انفتاحا انفتاح دا اطباق مقابلة كيو جب برا اونا انخلتا الوزراء بل مداخب محضورن او بعضا کی اداک سید تاریخی سر اولی خوف اشتباهی دو وجه دیاری دو او دخطری دینا چه دا مشابیشی دی محضورن ده محضورن سر او ده اصوا سر ده محضورن پده داسه نویه چه محضورن دوارا قران کې څه دي د واغله دي قبضه کراغله محظوره ان ان معذاب ربك كان محظورا ذل ترى او محظورا قبضه راغله ها د ور د کریم ما محورا بصورت دام صورت بن اسرائیل کے راہل ہے ستاوان نمبر آیات تا دے بصورت بن اسرائیل کان عطاق ربک محورا چرت دا زالا غوایا بلت هل تأتي شيء؟ هل تأتي إطباق دي أو تأتي إنفتاح دي دران نغي عساء عساء ربكم أن يضحمكم وشارت دانسي ونوي شيء عصاء وعصاء آدم ربه فغواه فمعنا بوش ريكنا وي محذورا أو عساء سموايا شارت محذورا أو عصا تجورا نكيه ناذن ابن المصنف ذمذکر کړي د مصنف ذوی فیان بغی په کار دی چهر یو خالص کلی شي د بل ناب انتتاح د فم سره خلق لاوشي په ذال او سین کې او باغنون کې د انتباق راشي چې په برابر ثانوي سره ونګري او کذalik كل حرفین متحدین المخرج مختلف السفه هر حر یو حرف چې مخرج یود او صفتونه بدل بدل دی. پا صفاتوی دیوبل نجودا کا الجواهر و المضیوالا دا خبر زکر کردی. اشتباهی ہی که دا زمیر راجی ده خوف اشتباهی ہی تیاری دا گڑوڑی دو حرف منفتح نا. ها. زمیر سترا دی حرف منفتح تا. پا مقام سره یا تقدیر راسی ده خوف اشتباه كل, كل واحد يا خوف اشتباه المذكور والأظهر أن الضمير راجع إلى الانفتاح هل منحو الفكرية والاوي ظاهرة غبرنا شي زمير انفتاح تراجع زمير يا حرب منفتح تراجع يا كل واحد تراجع يا مذكور تراجع يا انفتاح تراجع تطراجع ما جئنا فيك ونصر بواورا د بار یو مخرج دي سينو د سوادي یو مخرج دي صفاتونو معنی یو بل <سؤال> نه جدا کې بیا د جدي ها خبره ته خسر حروف ذکر کړی غا او ما در ته ویلي دي ما در حروف ذکر کړی دي پس قام محارج وکي څنګه مو محارج وکنا شدا حرف د تیسره دا چا او ټول څنګه په ما تفصیله ذکر کړي دا بمین پکې ذکر کړي هوتا زنه بهیل زالو بل... سین او صاد او زالو ضاکی بیا وګوري ومدا خبره دا شیر وختالته دي کړي هوتا نه عام ده هر دک او باریک حرف عَلا بَيُوبَل ثَرَا جُوبَل نَبِي تُدا كَي خَيَال وَكَي رَكَت مَسْتُورَة او مَسْطُورَة مَسْتُورَة قُرآن كَرَاغَل سُنْدَ رَجَابَم مَسْتُورَة او بل دِ كِسُنْدَ اَ نَظَارَة بَرَضَ كَانَة مَسْتُورَة او دِي ها مکتوره او معنا دې لیکلو را دي صدا لیکلې کې یو معنا یې کانه ذلك في الكتاب مسطورا کانه ذلك بالكتاب مسطورا ورثا او طاديو بل نجداك اطرازاتو المعلماء لذکر کری وَقَذَا <تصفيق> كُلُّ مُتَجَانِ سَيْنِ ناور بند کئی نظار امانو اگر دیکی بیا شئر سیبوی تازوی <تصفيق> بسپیکر درائی سمو او منشو پولی اوپا تحلی کنی چیزا اخبارانی کدار تازو داب بند کئی کلو متجانسین اتحدا في المغرج و اختلابات الصفا يجب تلخیص احدهما من الآخر للاشتباه اے هر بحروف چی پا مغرج او بسی باتونو کی جدا دی نیو بده بلن خامخا جدا که چی چرتا اشتباه رانیسی هلکا رد بزوادیانو رد بشا ذنتکی علماء کرام وو چې مخارجونه یودي حصفاتونه جدا دي نو وردیو بل نه جدا کړي یو شان یو بل په شانه وازونه نشي سی جدا دي صفاتونه مخارجونه هڅه دی یو یو دوه حروف مخارجونه یودي او به په یو بل جدا کېږي په صفاتو نو تاسو خیال لږی کب حرف مخرج جدا دی صفات جدا دي اغا با دا بل حرف ندیر جدای کنه ایخ دا باد او دا دا مخرجم جدا ده او صفتونیم جدا ده اغا دا یوشانتی وید نو پاکار دا جید اغال او دا او سین او سواد خو بیت طریقی لولا بیا یوشانتی وید بیا سین توای عطوان کسو قویولی استاغ اغا بیان دا یو بل بردیر نیستیم مخرج کم جدا دی په صفات کې ذمہ داری بیا ته وي او شانتي وای. او دا مخرج کې یو دي صرف صفاتونه ګړې دادی او بیا هم کاريانو چې او شانتي ونه. بنا خبره وره بلې نه د خبره کوم. کوم چی وی خیال یو سوال ها او په سوال په دې جواب ته کتور دشوی چ سوال وکم ها پیخي هي وای وجود د دینه چ او ظ او س او صاد پدی کی دو صفات دی چې د یومل نتميز روسته اتباق او انطاح استعلاء او اتفاق او انتتاح استعلاء دا. او اند دو دو سی یو د بلنه یو طرف ته اتباع د کی نو طرف ته کی انتتاح دی یو طرف له کی استعلاء دی نو طرف ته کی استفال دی ها جی اتفاق او متاو استعلاء استفال ده. خوبيام لازم څه د دې خبره حکم کو چې داد یو بل نه جدا کړه اره دوسی بدون سره جدا دي خو بیا مو دې یو بل نه جدا کړه تاوله تاوله امیم سیل رو که د جواب دا چې د تقابل نہ او د اصوا د دې دوړو د اېتباب خالص وی حکم رووته محظورن نجدا کا اصواد عانا نجدا ک دینه معلومه شو څنګه تیجدا کو چې په دې کې کا دلته په فزیکر کړه وهل سن پتاه محظورن هه <سؤال> خالص, خالص, خالص دا و انپتاح د محظورن او د عسا ته خدا چې خالص وایا استیفال د محظورن او د عسا دې کله کتنګه سپد استیفال شته د دغه کس پد انپتاح ته نو سپد استیفال په پاکستان و هغه ولې ذکر کول چې انپتاح ذکر کوو چې په تونه پکې دوه دوه دي چې دیوبل نه یو دا کوي په دسو کو دیو زکر کو انفتاح ایداغی وجہ دادا علماء کراموی چی تچ انفتاحوی اینفتاح مقابلہ کسی شیده اطباق تا ثابت شو که ثابت نشو چی انفتاح ثابت وائی مطلب دادا چی دا اطباق فکی مکر او با دی صورت کی تدی بالمقابل دا اطباق سر استعلام ثابتت شو اے دکا چی کم حروب رو که اطباق دا نطاقی کی استعلام پاکی دوست کتو دانچه ویلوی چه استفال پا عصاو پا فسا کیو که؟ پا محذوران که استفال وکا وزدین انا نمالو میدن چه پا عصاو پا محذوران که اتباق وکا اکا استعلام مقابلہ که استفال لے دا استفال مقابلہ که استعلام دخو هر حر بمستعلی خسنی مطبق نی کنا هاو هر مطبق مستعلی مصنف کمالو کو چه انفتاح ذکر کو استفال ذکر نو کو دولت مراد شو خجیم استعلا سر اطباق لازم نده چونکه اطباق سر لازم نده چونکه اطباق سر اطباق لازم نده دیده کیا اوبل سوال لے تیک ده اطباق خالص ویلو نکو استعلا روو تا لیکن ده انفتاح ده خالص ویلو نکو استفال روزی اذا توي انفتاح صحیح او کا استفال غترونو چين بتاح دغه صحیح او دغه استفال دغه صحیح او غترونو ځکه انفتاح استفال لازم نه ده ځکه حرف منفتح وي او مستفل نه بلک مستعلي وي کله حرف کې انفتاح وي او به موږ دغه خا دغه ق دغه غين دا هر کليک انفتاح تا استفعال بکشته است. دا غي جواب دار. اگر انفتاح تا استفعال لازم نه ده کو سین او زل دهو لازم ده استفعال کته سین او زل کې او څه شي ده ته تیر ذکر کل کړه مطلب دا ده غین قاف او دارې خدای صفات دېسته علاج تا خدای دې کې ځال او سيري ذکر ګرو دې سره خلاص دې ښه حضور له غارینا ضرورت نشتا دې دې کې بعد علماء ذکر کړی وي مناسب اداو چې ناز دې شه محظورن او عسوا محظورن قال سره او عساء چې دوی دې انقطع تر څنګه پکار فکار دا داده دا جزات ويلې وي في الدم محظور عصا اطباق سرجنكي دوستو وخلص انتفاحه محظوره وخلص وخلص في محظور وعصا مثلا ها استعلاء او د باب شروطه باب دسه شروطه استی علاو ده فق باب څنګه ورپاکه چې باغ ذکر کړی دی نا ان ذکر کو جواب دا ده ټیک مناسب داو لیکن قاری وی په اتباع کې دومره ورندن نشي چې هغه حروف منفتحہ مطبقه کی نو د دیوځ نه دوه چې ورنټه تا پرګنده ته به ځب ځل لګی لګی او دومره به ځب کی ور د نشوي چې د ویجه محور او اعزع ته محورنا او اعطانا بظلرکی چې له ګزارک او خپلې څخه امر ابو شوی کنه یارا مننه ها په پنه شوه دي خان شدت تام ب کاف و بتا کا شرک کوم وتتوفات فتایدی معنا دا دا وراء شدت او خیالو ساته د شدت ب و بتا پر کاف او بتا کی پتاه وتا کی شدت ده هر او هر بتا کی شدت ده دغه خیالو ساته بتا لته کی شرک شِرک کُم او تَتَوَفَّا او فِتْنَتَن تَشِرک کُم تَتَوَفَّاهم فِتْنَة قرآن کې دا مثال نور راغلي دی خیال سات ناظم سید په ټول کتابت تمهید کې من ذکر کړی وې کتاب چې کلمو کرر راشي ته یا په دوه کې بیان کُل من عباد په ضواړه بحثه راګندې چې لافاظي چرته ادغام د دې نشي زکه چې بډېره د تکلف لسانی په صعوبته تکرار تکرار د په کینو لګ په جبانه ویل ګرایي چې او تاب د دې کی صفه تشدد خیال ویو پورا احتمام او که خیال ده انو کنو دین اکثر د ای اثر پکی سرگن او داغیم مثالو نیم در تا ذکر کری دو ای در تا کافونو مثالو نیم دکر کو دو کافونو مثالو او بدرین که دو تاغا نی او بدرین که دو تاغا نی دی تا تواب اول ګو تاګانو کې فاصله لیدلстаў په دې کې فاصله لږه چې بومن سکینون راغلي سره أغلي نهون راغلي ده د دې خبر وروه ته برابر خبره ده دا حروف دا تراغلي کومکرر راغلي کوم فاصله کې راغلي کوم بغیر په فاصله نه راغلي د دې شدت خیال بسات په هر صورت کې کومکرر شنو زیات اهتمام وکړي زکر تقرار الگرانی پجببانی دی که دکاق و دتاس خصوصیت من دیشتا هر حرق چون مکرر راشم دا خیال ساته لکا لیللہ غبی که مثلا اب ترازاتو ذکر کری و مراعات و شدت فیها انتم نعن نفس ان یجری مارا خیال بسند ساتی چه ثابت شدت که ثابندی که نایییی که مَعَمَا فِيهَا مِنَ الْحَمْزِ وَالْتَرْقِيطِ اے او یا حمز با فکر کہ پاکستان دا غاریانوں پشانو نویشی خالا قط حمز با فکر اے ازلا منافع تا تیزا لیگا بلی کسا منافع تشتا مقابلہ نشتا اے او وقت تعدا قول دا شدت کی صابہ نجاری کے باقی حمز با فکر آگین رستو کی زمانی بدلی بدلی دی من الله علي القادم في ذكر كري فالمنح الفكري يكيد وكذا في تاء تتوفاهم الملائكة وتقو فتنة وأشباهه فتراعي الشدة التي فيها لألا تصوير رخوة كما يمتق بها بعض الناس رخوة جونش لك بعد خلق رخوة تتوي بخبر موهي شواز بك جاري شي ولا حمس ترخوة نوي رخوة حمس كخصان جاري لك مثال بيس انقي هذا توسوح فيد دو سواشو فيد اوا د بګې ویران اواز د غنډې فیت اې اې فیت داسې دې ته ورې هوتونه وایې اې وای کله د سینم جوړ شي هغه وای کله د سین جوړږي فیت فیت فیت نو سینټیمتر ورونه وړي غلطونکی واټ لو ها دتیا ودینا امام سی بوې کو وزن خلاص کړئ او اداد حروف قلقلهونه دي څه شي نه؟ الخلا په کلمه کو قلقله هغو کې دشتا خو بار حال حمص او شدت خال بساتې وایا تبعوها د ف مات کیسه د مویدا په منځلي د اغسری د او یا یو سره په پوتځ ته یو غوغا وته ورو لیکم دې چې یوځته د ګرانی په بنسبت د تبديل ته اوس روانه نو تمره ډېر مزل او اوس ټړ کېږي هغه چا در دوی خپل بشابه د اړخ په ووجوده ته او دغه ځای نه ورو لیکم دې چې یوځته نو ولستو پونه به و او بیا به هې کې ها اګرانی مشتري سيب ذكر كلي وحاذا ظاهرون ألا ترى أن اللسان إذا تلفظ بالتاعي الاولى رجع إلى موضعه لتلفظ بالتاعي ايه، ويتاقران ذكره تاجك على تاوي قبل زي تلاو تبا رب العطاوي وماغذي تجب بيات جمع برابره وغذي تجب بيات جمع جنجل تتاقران تا. ديكا تذكر دووشي دي دي تديخان تجي سواء بط بط سوال د کاف او د تا د شدت ساتلو د شدت خیال ساتلو وجه سم چې دی وی مکاف او د تا ګټا ته څوک یې لکه هی مدرسه کې خیال کا مت اورته مت نه لګېږي ها بناظم چې پیک اپ او تاکي ستطو دي دی ده ها اني پاکستاني تخفل مقصد دي او دي کتن وي شدت ته کوم کانو حنسما کا به دا نه ما چرته روکشه ها دا کاري اندي دي زماني ما دوی هر شيرمار دي تبره نوبد واهله باقي خاري وما تجويد شروك ملكة ايسر البيان الرعاية هداية القارئ نهاية القوى المطيد او كتاب الجامع هداية المريد مثلا المقتطف تجويد الحركات السلام اه ربيكي بي اشتركي بي اه ربيكي اردو على اردو على دا به سبب دې ورته او قرآن له پیداکه. هه؟ قرآن څه ایدا وړتیا اوساله داونی دی و دی خیالو سات نو دی و جدا چې په دی دوارو کې دشدت سره هم سهوم دی دشدت سره او باج خلق همستا اهميت ورکه خود شدت خیال نه ساتي نو بیا پکې غلطي کوي سوق پکې اخر کې ها پیدا کی او د کاپټا هیږي څنګه وای؟ اکه اکه اقرامت دا غلاچ او د تا باغي کسین پیدا کی اوسو د کینور نوکسانات کوي نو د دیو ځینا نازم صاحب خبری بیان منگو تاسو تاوکو پکار خدا او دیده که اتوال ده جه صاحب ده حمص بارک احتمام ذکر کرده زکا دعیف سیپا ته شدت خو او قویده سوخ نکسان بشی رسوله او حمص دعیف ته نو پکار ده چه ده حمص تکرده ده اویلو جلکه ده حمص لکسو کرد خیال و ساتهی ده حمص جواب داده چون کې غلطي په شدت کې د غفلت او وجنکی د دې وجنا ناظرین سم توجو شدت تھا چې باندې کې خپل <سؤال> کو نه غوپږی ځات کې اوسطه توجو ورنکه همڅه همڅه لکه خدا به څه کوی چې بده کې هم نشته بس ته ها مانابا نے تفصیل ما قاعده کې کړی